Zugaramordiko ezkerparetan herrepika gehienak hemen ira gaiten baitira eta funtsian pastorala emanen baita Zugaramordin berean. Asi behar nuen menturaz zurekin pantxika eguiti egunon. Egunon, bai. Tzen eta eganen dut uh, gako nagusi bat, pastoraluntan. Buen behar zen, pastoral guzien gibela, mada hasi bat hori da? Bila, ez du. Pastoral guzien gibela, mada hasi bat. Bula, esu... gibela, bat. <laughs> bai, behar bada, behar bai. Bon, nola, ide jau, mundik eh, eldu da eta nola eta... Janik, nungo ez dira zuzortzaz? Barko xikoa, niz. Oui. Barko xikoa, baina nabizi eta zuha murdin hori. Ah, bai, baina, hola da. Deitu nahute, eta ni bon, ez dut ez reiten ahal borako abentura bati. Ortakoz, oui. hor nahiz. Zertan zizte hor, elduden u gian emanen duzue, hor gogil ondajera eltzen ari gira, zertan zizte? Uh, badalana horreindik, <laughs> hori gira eztasunetan sahtzen eta intazionek bon, maitean bertsetetan eta bai, badira gauza poiz batzuk atzeraatzen ari direnak, kontainoiz. Zeh, zeh biran egiten duzu horrein ahtiagin duzun lanazen eta kasik zerotika biatzen dira hemen denak? Hori da, zerotika biatzen dira, me baduteen ahikerea handi bat eta hori seanditzen da denak algarrikin ari dira, bon, Uh, azken batetan bat izan dira ahan itx uh, menz, mei bon baina bertzen uh, hor dira, beti orduan, uh, tenorean, eta egandegozia pasatzen dugu hemen, eta lan handia egiten da. Eta ari dira egiten lan handi bat, bai. Horren arte egin duzun eginden lanaz zertaz zira ahoen, aho, aho geien? Badira elementu batzuk, heien kompetentzia karakutsi dituztenak, eta e, heien, nula egin behar da, heien sartzen dituzte, heien intenzioenak kargoa hartu dute bihotzez, eta hori zen ditzen da konten direla heien kargoetaz, eta hori da... Uh, bikaina, esan dizen dut uh, badirela batzuk uh, uh, kargoetan bizik hilatzaik direnak eta kontent kargo horrekin eta beste batzuk dute lan aurreindik horrek horrean, urte dut ezainziera uh, uh, uh, sobera trompatu uh, kargoen uh, maiteaikin eta bon. Hori zuk iten eman, zuk egin baituzu. zu? Bai, bai bai nik, nik egiten dut. E, lau aldiz hor izan dira lau ergebiketan izan dira uh, bertsett batten emaiten kantuz eta jo bon, nik uh, showoso show egiten dut uh, bai, uh, ibiteko manerak eta bai uh, kantetzeko manak botzak ederak bai ez, eta, eta hortik orren arabera gero jotzetzen uh, ditut uh, karguak. Bala. Eta zer izan da zaila, orain arteko egin duzen uh, lanan zailena? Uh, zailena... Uh, Tudut, be dena zaila dela, <laughs> dina zaila da. Hale ere, uh, gauzak, uh, laas argiki ikusten dira, orduan da hori duan motibatzen da, jorrek uh, uh, gauzabat, bon, bataietan pasatzen ditugu uh, denbora hainitz, hori, hori bai, hori da zailena, um, ene ustez, zailena dela. Gero, danzari er, galda egitzen eman duzu, satanak ki gasterna direnak hoiek ere badute badute hor surbait uste dut hori zaila dela hor hor bai hasi direla eta da pastorala azkenean eh komposatua dantzarietaz kantarietaz antzerki pizka bat hori e, guztia bakotsak berdura atsman bere lekoa eta geienek ziren adituak. Gehenak ba ez ziren adituak? Bai, beh, horretan da, hortan da bon, Azkenean kargoa hartzamalima duzu zuregain behar den bezala eta ardura hartzamalima duzu Untsa basatzen da Errango nuke, huai arte Aski, aski fitik hauzak uh, sire uskia hasi direla e, Eta kantuak ere azkenean, kantu zonbait badira hau Entzuten den hau giberean ez da bat ere bon. Maitean du, uh, soinu pui bat, edek bat, eta bo, koche konten da horrekin. Eta horrein, zer eskaz da, ahondiena, hemendik ugira uh, uh, da, uh, egan duzu, setasunetan sartuak zitela, zer tan egin Oien da, izanen da, guai, segira uh, baten emaitea, pastoralari nahi egan uh, ez dela demorarik ez kalaka ez erri giteko, ez da eus, hor behar dela zenta aleire jende gutxi bada, agrizale bezala, badira joita hiru gizon baizik, odon hek badituzte hiru laukargu eta badituzte jantzialak eta, hor ez da demorarik uh, galdu behar eta lehen nahi duzu musika uh, antzerketa bat. Ba, beste postu bat, biziki importanta da dendaria, dendariak, bai. eta justunak, eta bai. ibili dira, lan jarri gari baten egiten. Ho hoiek, uh, egin dute lan bat izi uh, gerrikoa. Bai. Egia da bai dendariak antzen dituen. Yeah. E, Pantxika, pastorala, beraz, Simon Bai pastorala u dauntan eman izan da, ez dakit? E, e, bo zu izan zira batakit, baina hemengoak izan dira ikusten. Ha, bai, bai, antolatu dute autobus eta biziki konten ziren eta ez ber den moran ikusi hassti dute noela pasatzen zen, eta konreitu dute nik nun gauzak alde egiten dituen eman dezaguroak atxikitzeko xuxen eta bat,eta hor konreitu dute zergaitik hortanari na zen, eta bizik konten ziren eta egiaarren pastoral eder bat eder bat ikusti dugula denek. Pastoraletik oitik, menturaz izan da, de klik bat bezala, gauzak egin duzu, obekiu lehtu dituztela? Bai, behar bai e, nik gadeik denitu taula jokoak eta ibil aldiak taula da da gainean, horiak denak ikusi dituzte nola nola zen, nola paxatzen zen. Pastoral bat, Siberutik Kampo beti berezia da, ez da lehena egiten dena, eh, egina izan da beste batzuetan. haure berezia da eta menturaz bereziago pastoralaren izararengatik gatik, mailire Bai, bai senta hau askene, askenean ez da norbaitean historia baizik eta fikzione bada, eta orduan madiren historia da, kontakizun bat da, eta orduan uh, berreziak da, iaski berreziak da, eta animaliak izanen dira hor lehen aldikoz, eta olada gainean, eta jo irudimena izan behar izan dute uh, dendariak izan dute, eta behar izan nola Nola egin uh, orainan nola egin horreinko, nola, uh, nola... Eta zuk ere, ebizka bat hori uh, guzia plantanez hartzeko? Bai, nik uste dut uh, zailena dela, neta, netako persoal lau zailena dela, bai. A Animalean presenziaren gatik? Bai bai, bai, bai, hori eta eta fikzione bat dela koz, eta askatasuna badugu dugu pertsonai batzuk hartzeko nola nahi, ba, gizu doelank, emerrik piko batekin, erdi arglokoa, me, bon, denak nahastat dira, Askatasun hori bada eta mea halere beste, beste gauza bat maiten egiten du ere beste bortitz gune bat edo zerba gehiago, ikizu dena txikitzeko halere historia batetan no, orduan. No, no, ba. Kontenta zira um, mementoan ezteko? Bai, bai, bai, betzi gozatzen naiz, gozatzen naiz egiazkin, bai. Egan dugu zizu amordira? Ez, hama bost egun guzietz, eta bai uh, ireratiko iti, bai joak egande guzietz izanen da, bai, izanen dira lau segidan, bai. Somata asteburu, buru da? Ebe, huf, uh, bat bost, eskaz, bost. Bost uh, igande bai duzue prestitzeiteko? Bai, bai hori da. Bo, gero geik tugu ditugu, uh, ustirral gauak edo lagumata gauak guziko, guziko. Donu neman duzue bastora lao? Uh, Leizetan izan den da, ah, Bialdiz eta gero xaharan boitabi uh, eta hiruan, boitagu hiruan, bai, bai. Eta gero behar e eh, eh? da ikusiko. Bepantxika, kuraia hon, ez da inofini, egdi antzizte guti gura bera? Ego, egdi abeno, aboe, bai, bai, bai, ere eski, hiru lag den, bai. No, Minezkerzta kuraia hon. Ara, bai, minezkerzue. Egunon. Egunon. Egunon. Nor Ni Gerardo Munguia naiz, hiru eta justuki uh, urrian jubilatua. <laughs> eta idatzi duzu pastorala. Bai, idatzi dut pastorala. Eta bai, konten. Zendako? Idatzi duzu eta nolako pastorala da? Eh, e, fikzio bada. fikzioa da. Eh, enais historiagile, ikertzaile, e, nik, nika, bueno, igeltsaria naiz. Beraz ez ditute estudiorik, estut, eta beraz antzerki an mailan gehien maite dudana da e, e, fikzioa. Fikzioa zerren eta fikzioaren egiteko, fikzioaren jokatzeko ez da estudiorik edo ikerketarik egin beharrik. Hala ere, Gerardo, fikzioa da, baina badu errealet, errealitatetik, badu ere uh, zerbait. Aipatzen delarik, e, dorlanka aipatuko delarik... Bai, e, bueno, zugarra murdin, bueno, txaretan, jokatuko denez begiratu izan behar dut e, e, e, bertako istorio pixka bat, ez? Eta istorio hoi ere saiatu naiz hamini bat bederen aipatzen. Eta nik uste dut lortu dugula. Baina ez da e, e, pastoral bat nun eta ezagutuko dugun e, e, xaretako historioa. Baizik eta historio horiek e, begiztatuko dugu bakarrik e, pincelada batzuen bidez. Nola lan egin duzu? Bakarrik edo joan zira beste batzuen laguntza eske? Pasto, nola idatzi dudan da? Bai, bakarrik edo... Ez, nire bakarrik idatzi dut, bai. Bai, pasatzen dana da, gero... E, e... Musika gehitzeko, adibidez, eh, kantoretan, eta ni naiz musikalaria, eta beraz eh, eh, badira eh, bertako den eh, eh, iriarte eh, eh, Jesus Mari Lopetegi eta et, et, et, eta le, eh, berakoa den eh, Javier Pérez de Azpitea, haiek eh, eh, musikatu dituzte eh, nikidatzi kantoriak. Azken kantorean ere parte hartzen parte hartu izan dute ametzar zailuz eta eta ruper ordorika. Gerardo e, orain errepikak hasi e, diraia ja, aspaldie. Eh? nola ikusten duzu zure pastorala antzesten, ongi antzesten dute edo. <laughs> e, e, e, bueno, e, herrian antzerkia miresgarria da. Ez bakarri pastoralak nahi dute herri antzerkia orokorrean. Zeren eta e, e, biltzen baitia jenteik normalean ez baitu sekula zantan parte hartu olako ikusgarri batean. Eta beraz, nola azten diren eta ja hainbat errepika egin ondoren nola ikusten dituzun e, jende horien e, e, manerak, jende horien e, jokabidea, ba, ba, ba, izugarria da ez, geratzen zara. Erabat harritu eta nien nintzakeka pasa izanen. Eta zuk idatzi duzunean, pentsatu duzu historia zure manerara. Eta orain ematen dutena, eh, zuk pentsatzun ziren bezala da. Hola pentsatzen ziren eh, izango zela edo atxe duzu, eh, ez non uste gula izango zenik? Ez, eh, aldaketa, aldaketa nik uste dut... Eh, mm, ez, ez dut erranen eh, anitz izan diela. Baidan ba, izan dira aldaketak e, e, pa, pantxikaren par, pa, partetik etorri dira no, normala den ez, e, bera erresienta izanen baita eta eh bera uniberso bat badu bere buruan nuneta kokatzen duen niki, da, niki edo idatzi duen e, antzerkia pastuala edo edo zer, ez? Ta ordian bai, e, aldarasi dit eh, eh, hainbat eh, hainbat eh, berzet eh, baita ere gehitu dut eh, bera eskatuta eh, hainbat eh, berzet eta nik uste dut ta askenean pues eh, bueno emaitza gor pastora ikus daiteke la mm, gorpustuagoa ulergarriagoa hurbilagoa ere eh, eh, jendeare serialtako eh, eh, jendearekiko eta nik uste dut, pues, bueno, pues, irabazi duela izu harri. Kontentzira eh, idatzi zinuenarekin eta gorpuzten ari den eh, manerarekin? Bai, bai, ni momentuntan eh, bakarri eh, eh, amets eh, egiten dut eh, eh, hola, eh, eh, jokatuko den eh, egunarekin. Eusker ez, mila? Zuegi. Egunon? Egunon nola duzu izan Kotxe, ager. Nogu ziratzu? Hemen, zugarra mordikoa. Eta nolaz uh, sartu zire aventuron enten? Hemen, pixka bat, uh, uh, kontatu diate, bueno, pastorara ongin zautzen dut. Eta bueno, nahiko pisu eta historioiek, eh, ban, ban, banituen eta goai sartu nahi zelaik, Eta nola sartu? Uh, hola, torri ziren uh, Iruñako bat eta Xiberotar bat uh, <coughs> neri buruz. Eta horrek abo. Eta horriak abo. Sirutar <laughs> bat, nafartar bat batera eta horrak abo. Bai, bai, bai, bai. Etute, eh, lehen nagoetik ezagutzen agutzen ziren pastorala izan ziren ikusten? Bai, bai, bai, bai. pastorala haini zikusten dituta. Eta hori, eta egiazki horrein barnean eitzela. Ez zugarria da, zer ze prestaketak eta zela nahi dituen. Eta nola jendea sartzen den, eta hori zen gainera lehen helburua zen elkarretaratzeko bereziki sareta bezala sareta lau herria baina bainazu ha inditzenrekin ez dira ez ezagutzen ere. eta bereiki haoko jendeak be hainoa e, 6 kilometrotan dugu, eta nik egia azki ez dut ezagutzen, za zergatik hemen gehien bat bestetan guizatzen gira. Eta bestak nola ber batera dira. Ber bat egunetan diren. Orduan dizu beti ainukoien da hilten da bizka bat. eta hor pensa. Ni azkeni dizien es momentuntan, eta egiazkik, bo, sigarria izan da o el karretaratze hau, 80 pertsonak dira lanean eta dena konten, dena laneko Press eta hola. Duite egiten duzu pa pasterruntan zu ze pos tuduzu edo ze ni egiten dut. Eta gero gorria bezala, ola, nik inkisidore bezala sortatzen, naiz Arpegiko gorra txeman naute eta inkisidore bezala egiten dut. Pantxika egitek ere jentak eman ditu postuak, kontentzinen zure postuarekin? Bai, bai, bai, bai, ni edozen postuekin ados nitzen, berdintzeitan edozen postu. Zer uste, atxamatun zu zaila hemen? Zaila, bo, e, pixka bat konzentrazioa maila, ez, ez, ez, ez da, de, den egizia, ez da, nioz profesionala, hor den kantatzeko kantatu badakigu kantatzen el badakigu batzuek kantatzen dugu baina beinezgira koral batean egon eta ordan denak batera eta hautaurak gostatuko kantariak dira ta lau bozeta lau bozetan gainera badu kantu bat eta, eta, eta, eta, eta, eta Ez ez nahiko hori da bizka bat zaila eta gero bai gero pauzu eta bertxetak bota pausuekin batean eta efindaka eta iduridu arra dela baina ez da bate baterraxa eta hemen duzu hobetu zirela hasi e, ziretenetik bai bai berrik <laughs> bai bai bai hobetu bai bai ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja Egira, egira, nahi bai. Bost asteburu buru eskaz dira, kondatu ditut. Bost azte bururietan, oino, badalan egiteko? Bada, badalana, bai, bai, bai, bai. Badalana, baina bai, janeko gaur ikusten noen ja jendea konzentratuago eta pizkabatu behizu. Ardu edo, ardurak eixago hartzeekin. Bakotxa bere xokoan eta pizkabak auzak errezu, eta e, ensaiatzen, eta bai, oia zeinale hona zen bai. Lagunak egin tutu? Bai, bai, bai Lagunak pensa. Eh, ainokoak, <laughs> ainokoak eta gero beste ingurukoak ere, pensa elkarretatzen gira, aldiero baskaltzen dugu elkarrekin eta pensa ore, borshatua zira, edo guztuz zela egiten duzu bai. Bailo du, olako um, ekitaldiek bali dute herria egiteko. Ba, segur, seur, herria ta pensa, gu hemen bezala bi, bi mugetako, eh, bai, ja, ez dugu guretako baina ez ginuen genu ere, baina Baina bada, hor dago. Eta egiaezki, bai, bai, bai. Ai, bai, bai. Ikusten bai. duzu badela badela indarra ta elkartasuna. Araitzutzek urraion, haleen hizkera. Euron. Euron nozira. Jan ataferan behin, danoa. Hainoakoa. Hainoa, hainoakoa. Zeitzen duzu uh, pastor Ni hori naiz uh, burusaki gisa <risa> eta ara kantu son baititen ta dantzan Ben e, bi, ah, ah, uh, ah, eh? <laughs> uh, lan zagutin, nola sartu ziren hemen, Jean? Ben ginekeen, zela, biltzare bat orzugarra murdint, haurekin tamaztik inginent, jostik segitu. Zinekeen, horako bordela izan zela? Hori ez, eh? Haniz lan, haniz lan, jane usiz, jane... guziz ez, ginekeen zinez, beste lan, zela, gilien egiteko, argibatzeko... Zertan ahi batzeko eztakiet. <laughs> <laughs> zer bat, zer ratxamaitu duzu uh, Zailena egiteko? Uh, batailak zaila, zaila dira, nahazten gira... <laughs> kantuz eta ba, ba uh, bataila horiek... Uh, <hazitza> Batzen dako kantua da Zailena, zudetako bozu kantaria zira? Uh, kantaria da, kantatzea maitu duzu? Maite, maite ba, kantuz. Maite, bataila gohozak? Bataila gohozak, nahazten gira bizkaat nago. Antzerkia zailago zuretako? Ba, antzerkia da da da aski lan egiteko. egiten zidan, ostion, e, pastoralak balio duela ere jendea zautzeko. Den akurbilekoak zistebena zinuzten bortxas zelgar zautzen. Be, nik ene, baktetik azteko, enen kasik neure zautzen, e, eta gara, zautza polietak intu. Eee, eta ara, ambiantza, sekolako ambiantza bada, elgarren artian, eta bon. Lan, lanian ta peto batzu ditentu eta irin, eta ara, jointzina. Jean, e, zertan iduritzen e, zaizu, e, zautzen ziren pastorala e, ginen entzin? Ah, ba. Bai, e, kasik urte ausiz, ibiltzen e, gira pastorala ginen, juberon. Zatu, ba, e, inoako hazira, behin Ba, sortz ez duzu nahizzekoa bai. Agutaimen eh, badar jende uh, jende differenta hain hitze. Eh, sexat xuma sextan atzmundu obetu sirela hor uh, ilabete hauetan? Uh, obetu ose pastorala uh, iten uh... ba, edo edo, edo bestela, obetu sirela nimozu baina obetu estakita berba uh, lasaiago gai hau saiartzeekin bizkatar saiago eta kantuz uh, dena 1990 eta besten 1990 eta Petoak eginetare, bo, are, uh, tranquili gira, uh, denak uh, behn iberian bai gira, eta lehen, uh, ara. Eta zer behar duzu obetu, oi no? Bost haste buru eskaz dira, eh, bost igande. Batailak, alainak. Abai, batailak. Hinen du, hinen du zerbait, ez dakit, nola, me hinen du zerbait. Bon, kantuan, uh, mailiz da gerrekin zizte, zogotza da mailiz. Baia, ba, ba, ba, ba, ba. Berdu pixka teknika berit teknika ekarri, e, e, teknika, kantu teknika ez da giztu zen ordean. Ba, Oztatuko ez da gizki? No, ha, ah, ha, ha. Ego, bada, hori no, bada lan. Belduk zira, doldu sartzean, ez eta komplikatu den, igande guziz den, fen, bigande guziz den, doldu edo kontent zira es Ez ez batez, eta esperiantzia kreko da. Me. Amiantza polita dut, a beraz, a, ez ez, dolu ez. <laughs> ez zira alabarekin ez? Bai, alabarekin abartut. Ba. Ua, ua gero, gero danzan eta azken prediki aiten du. Bon, hare, bost azte pikoan izaiteko, izan intziste? Ba, ba hienendu, hienendu zerbait. Ja, mire eskertak hurra jaban. Ha, <laughs> mire eskertak. Anastasi, zu jostuna egunon. Bai, egunon. egunon. Jostunek dendariak den zelana, ze eh? Zelanabei sigarria izan dugu, baina no, bueno, pozik egin ditugu gauzgusiak, e, taller muntatu ginuen Urdazubin. Urdazu Urdazubikoazera. Erda Urdazubikoa, urdazubikoa naiz. Nola nola sartu zinen historia hontan? Nola sartu nitzen e, bueno, erraninduten pastorala egin behartzela eta jostunak beartziela eta ni gazte denboretan josteko klaseak ematen dituen Urdazubiko udalan. Orduan, bueno, pues, uh, talerra muntatu ginuen eretxean eta anjuntatzen ginen uh, astelen guziz. Uh, Segidan bai, ha? Hola? Segidan baiezko. ezkoa mazitzen. Bai, bai, bai, bai, bai. Olako gauzak denen artean egiten albali madiez hartako ez zagutzen zinen pastorala entzinatik bazinakien sartzen bai, bai bai banakien sartzen bai noenakien lan so, lan orain bertze lana izanentzela bai no ongi konponduga eta giro polit batean egin ditugu goxok osoan emaste guztiak anjuntatzen ginen eta egia da momentu bereziak pasatu dugula emasteak bakarrik Emazteak bakarrik, bai, gizonik, gizonik ez dira apuntatu. Joztunetan gizonik ez, dendarietan joztunetan. Bakarrik, bakarrik emazteak. Zer matzizte? Bederatzi, ai, e, zugarra mordikoak, sarakoak, hainotik ez diet horri. Baina, bueno, be, ongi konponduga. Mintzatu gira, erazentarekin, pantxikarekin, erraten zigun, txalu berezi bat dendarien dako, zeren pastorola berezia da, Eta dendariak ere bau telamerezia? Bai, eta dirurik ez ginoen. Eta telak galdetu behar alde batetik bertzera. Eta baino, telak... No lehin eh? Pues uh, jendei eskatu. Eta uh, nik... Uh, um, Pues, eh, mandiriak bat gintuen, baina kolorea unitzetako uh, soinak behar orduan batzuek erosi, bertzeak jendeak uh, emanak, baino ongi konpot dua. Eta lehen hau bezala nere amak uh, joz du eta egiten zituen, petatchu eta guk ere petatchuekin e, egin ditugu kapak egin bihartuen. Bai, hori da dira kapak, soinekoak... E... Zakurren sakurren, soinak ere, baina ba, ongi honki moldatua. Ba. Eta ba pantzikartutzen berezitasuna, eh, pastorala da, animaliak bat eh bada, oreina, ba la oraina, hori gu bu... Sarako neska batek egin gaitu buruak eta gero urdazubi nagiten gintuen moztain gintuen kapak eta bueno, pues, hola, hola Molda, moldatu da. Eta dena bukatu hauzo edo ino badalana? Ezezez, orai bakarrik hauz batzuek uh, argi, argi duguna, baino soin guziak ja presdie. Eta gero heldu zira errepikara ikustera, ala ere nola, nola geleditzen den? Eta nik dantzara egitzen. Ah, ari zira egitzen! Parte hartzen? Izten duzu dendari eta dantzari. Bai, dantzari eta kiskisu nahiz dira Eta hori nola eramaten duzu? Ongi, ongi. Vai. Kantuak ikasteko uh, gure adinean eza errexe, baina bueno, ikasiko ditugu. Eta atseman duzu hobetu zirela hilabete hauetan? Nola? Atseman hobetu zirela, ah, dantzan, kantan? Claro, baina urta, urtarriatik kasi ginen, uh. eh, ordan bai, bai, bai, bai. So, dantzaria ziren lehenago? Ez. Ez, ez, bueno, ik... danzarian itzen bai, dantza Ez dantza tala da bat, bat, talde batean. eta kantuak ere baino hola, ez. Baino bueno, ongi, ongi ga. 5 asteburu gelditzen dira. prest izango sizte? Prest, izan preste prest bai. Bai. bai. <laughs> Anastasia zera txutek eratzen sidan? E, olako ikuskizunek balio zutela jende azagutzeko. Claro, baiet, eta juntatzeko. Zertaz, sareta, eh, ainoa, zugarra murdi, sara eta urdazubi bi, saretan gaude, baino, eh, ni txikitan ainora gaten itzen, eskolara. Nere alabek, saraara. Orduan, jendeak ezautzen dugu baino hemen harreman bereziak egindie. Hoi mm. ed ed edertasuna bata. Kontentzira. Eh? No, bai, aski kontentzira. <laughs> –Milesker eta gure joan. –Bai, milesker. –Egunon? –Egunon. –Nok zira? Uh, –Amili. <laughs> –Eta niongoa? –Seen uh, pek taja, baina nintzu gara mordien bizi. –Eta nola, nola sartu zira historia honetan? –Ebe, nire famiak aipatu nahu, pastorara bat sortu uh, nahi zutela sare taldean, Beraz, uh, bo, motzi batu nahiz eta ganaiz uh, bi eta irugagen errepiketara eta Pitaka-pitaka, sartu pitaka, nahiz pasturalean. Zautzen ziren pasturala entzinetik? Piskat, piskat bai jonen e, urtean ganintzen Siberuko pasturalaren ikustiak. Beraz, e, ola ezagutu noen zehazki zehzen pastural bat eta lehen ardikoz ikustia noen. Ameri, e, pan txikoa da regentak, e, postuak berak banatu ditu. Beire bat zuzu posturik e, ahondi <laughs> nazen, eta zuzira, madi, zure tragedia da. Eta bai, <laughs> iduriz, bai, ba, bai emanaztuen postoak usteut marcho ez da apenean dola eta horiak inoen beraztun mali izanen naizela, sorpresa ekin, baina espliantzia hori izanen da. Nola hartuz, zinuen orduan? Egan mazala, argituan nintzen, pixka bat, zinen espero, argituan nintzen pastoralean dantzatzeko ez Eta, gero, be, untsa, pixka bat, estresa pixka bat, baina motibazioa iniz eta, hala, content! daraz da zure zure gola gi egiten duzu pastortoraluntan? Pastoraluntan e, niiten pastoraluntan, dut maili, uh, beraz uh, neska neska bat, mazte gazte bat eta, eta beraz uh, mintzatzen naiz, bertsetekin kantatzen dugu dantzatzen du pixka bat ere bai eta... Eta azkenean badut uh, ehola, Madirean ehola, baina denen ehola ere importantea da eta badut badie hori no onbiz feiru pertsonaia importanteak eta denakakarik inpartekatzen dugu pastorala, oi? Ez du, ustu uh, taula gainean zira, ala ere? Uh, bai, bai, ala ere, uh, azkenean Madirean istorioa kontatzen uh, kontatzen dutelako beraz mazte, gazte, ohoy, uh, Eska bat <laughs> tragedia ere bai eta familia istorio bat, emazte historio bat ere bai eta tala. Ez dugu historiak ondaltuko, baina gero, horreina bilakatzen zira? Bai, <laughs> emazte gazte horreina bilakatzen da. Uh, be, gajia inalduelako, eta ikusiko zuzuen olapazten den, eta, eta historio aski dejala ere, atzimaiten utz. Zer, Zer izan da zuretako Zailena uh, zure egin beharretan? Zer baten duzu? Uh... Zailena inetako da kantatzea, uh, ez e bereziki behtsetak, baina kantu batzuk ere bai emaiten ditut, eta eta hoi da enetzatzinez uh, Zailena dena. Kantaria zinen lehenago kantatzen ziren edo kantatzen duzu? Bate. <laughs> Bate hori da gaza. Jo dantzakoa zira. Bai, hori da, egin dut dantza txikitatik, beraz naitzatu, bo, ganten nintzen dantzatzeko behitz eta hori be galitzen naiz dantzatz, kantatuz eta wow, sinest lan, lan zaila saila baina nire ja, etaen ustez dinda jaimanena hau eta bo estresainiz ere bai. lan lana iniz baina bo konten naizalerik, eginentuta aldu dana. Atxamaten duzu hobetu zirela hor, uh, marchotikal ere. Bai, nabatxe maiten dut, pixka ala ere lan izan delako, baina da lan, lan pila bat egiteko. Zertan? Bekantuan berezikit, hor ikusten dugore bai, danzaerri piketan. Zinez ikusten dugut nele lanadera, bakoitzaren lana, baina zinez elkarrekin lan egin beh dugu ere bai. Zinez horokorki edera izaiteko eta biziki, biziki importantea da denak elkarrekin da lan egitea. Bae, Amelie, ez daren aldiak egiten duzula, eh, zure posto importantea da, baina talde tal lan dela, zinez, importantea da? Bai, bizitkin ikatxemaetan dut eta inoxtez, uh, denak uh, ados gira, uh, berda izan horoko uh, bat, ez dakit nola, nola ejan baina bai dantzetan, bai jaikaldietan, bai kantuetan. La importantea da denak elkagekin egitea eta denak elkagekin egitea pastolala. Edera zaiteko eta lan ona izaiteko. Anitzak egon didate, baliozuela, pastoralak uh, jendea ezagutzeko denak jubilekoak ziste, baina justu elgar zagutzen uh, Bai, hori da ere uh, bizki, uh, bizki ongidena uh, esperientzia honetan, e, baditugu lagunak, deia ezagutzen genituenak eta baditugu ere bai ondoan bizizien pertsonak eta hor ezagutzu ditugu eta sortzen dugu lako giro bat eta lagunak uh, bilakatzen ere bai, eta bo zinez, uh, bikainela. Proiektu ona? Bai, misiki ona. Bost, bost haste, ondotik uh, izanen duguna ondia, eh? Bost haste buru, ustezut, bai? Urriaren uh, amaika uh, ama, ama biarte. Uh, bon, prez izanen ziraz izte? Uh, espero ah, ah, ah, <laughs> espero, espero, eta izanen da e, lan edera edo zain gisaz, eta sinez zatoz teik usteat, izanen da. Mir esker eta gure joan? Mir esker genit. Egun Epa, txaleon! <laughs> Nork ziraz, du? No? Ni eugen ditzen eze bizkataranaz. Nola? Eugen. Ha, duzu, uh, matxin oro nozenei txura. Ah, venga, nire anei izango da, baina, baina, be. baina, gaurten ez de urbilu eta ez da genundan, hasta pita gura. Bo, nola, nola saktu zira abentura hontan. Eee, nola saktu graiz abentura honetan? Galdera handia. Ez pa egineken zertan sartzen ginen, to? Dolu duzu? Gugun izan den ginen, gazteak batzirela eta, hale Sartu gira? Ez diren gaztea ere zu? Ba... Ez egin gazte, ba beti gazte Ez, egun, hemen, hoja Denbora pasza, higant negoziak bastan ditugu hemen eta... Ezer, ba, dolu do duzu ez? Ez, ez, ez, ez Zaiten duzu pastoralian? Ba ditut, uh, iru... Ertu eta gero kantuak eta plaza gizona ere eta... Egun txaludaz eta kantaria zira, plaza gizona zira? Oja, xampion, dena bat entzen aldutola. E, e, Zergatxe manduzu zaila ala ere. Pastoralaz hauten zinu nena gotik? Ez. ez. Bate, ez zinen esikulan izan ikustera. Bate. Eta hor doan hor diskubirtu dut eta... Eta horrela izan zaila. Zergatzen zaila? Zer da zaila... Uh, atzaktzea ikan dean. Atzaktzea ikan goizuntan, hau <laughs> ino zailago, bertzeak bailo. Ez, be, behertsetak ikastea eta kantu guztiak ikastea eta... Korrigrafiak eta batailak eta... O, kantuan hala ere ez du, hau Zakhir Konexioneko kantari azira, bat duzu ere uh, ariketa hori ezautzen duzu? Ba, me... ez du gu... Uh, ez diat berreztiloan kantatzen usaian, <laughs> ez baitut kantatzean, bo, Berriz, berrizkantua bainik, berrizkantua. Koreografia hori bai, sinesten zaitut, uh, komplikatoa dela. Hora, ikusi nola edo jaten. Eta badalana horrengi belian. Obetu, obetu zira, ziste? Bistantena, igunero. Arrenua bezala. <laughs> eta prestitzen ziste? Oha, bost haste buru bezka zira. Eta bost igandaz beharko duzu jeiki, eh? Uh, Esperu dut prestitzen goganela, eta... Zue kerran goguzue. Eh? Sibelutara 14 madira, horie oh. kerran endote fitze. Ba, mi hauiek maitatuko dute esi hur. E, e, finitzeko, hanitzek kandidate e, unek balioztuela jendea, jende berriak zautzeko, lagunak iteko, bai? Egia da. Azkenean, hor ezagutu ditugu inguruko jendeak e, ondo-ondoan bizigira ez ginen bortxaz ezagutzen, edo... Nor, adibidez. No ez dut izanik emanen. Ah. Baina, hainoakoak edo, eta... ...izelak <gülüyor> <gülüyor> azten ditut gainera, <gülüyor> eta... Eta hola, inguruko jendea doituia doi, doi ginuna, eta ojo. Content, Leke, content e, proiektu honetan izatea? Content, biztan dena, beste nazez ginen hemen izanen. dena. Eta gine, bada bazkaria, hori ongide da bazkaria. Ogea, ointxeko saldu du bazketan, eta hoi bazkalduko dugu segitan, eta joa. Are eman mieskertak mi esker kure joan. Bai, miesker. esker. E, egunon. Egunon. No duzi izena? Nik, aize. Aize nongoaz ira? ja. Eta nola zor, uh, abentura honetan? Ba... Bo, zekiz. No, no, no proposatu dizu edo? Be, giai matxinek proposatua. Matxin oro Bai, horrek, kokin horrek. Bo, e, giai uh, jendea bertzen, saratzik bertzen, jende gutxi xaratzik, uh, uh, bat zela, ta ja. eta bo, ez, eta bo, oja. Eta sartu zira. Eta zeiten duzu, pastaralean? Uh, ni uh, lenik berde eta gero iratxo. Eta zaila da? zer da Zailena? Zailena denek elgarrekin uh, uh, alliberean aitza. Bo, denak uh, bo sinkronizazioa bai. Ezira Lena hori geitan. <laughs> sinkronizazioa eta gero ba kantuak ere, fiskat. <laughs> Et uh, etzira etzira <laughs> <kantariak? Etzira laughs> bat, eh. Ez kantariak. kantaria bate? Ez gutxi, jount gutxi. <laughs> eta hor genera mailiz da zuena zuen kantu hartura dunado, zakenola gama den, zogotza da, eh. Ba, sokotza, behar da, eh, gurekin, Be, sokotza izan behar da. Eh? Eta txautek egiten zidan ostian uh, baliozula ere uh, jendea ezagutzeko, lagunak egiteko, bai? Bai, e, bai, gero proiektu bizik edekada. Uh, bi gandetaik behin biltzen gira eta ez ginuen bortsaz uh, jende hori ezagutzen, lau egitako jendak biltzen ga eta bai e, da adindez behintetako jendea biltzen gira eta bai, e, bai. Ba ezagutza edehak egiten ditugu. Zertan uh, obetu zira, or, uh, astapenetik uh, unara, zuru ustaz? Fua! Ob... Kantuan? <laughs> obetu, ez dakit zertan. Eh? Ba, zertan, ez dakit zertan obetu zira, bere? <laughs> bo, ezkira ez nahiz oino pikuan, eh? Ez, ma da oino, bost, bost aste badaino. Ba bai, bost aste buru, eta or, bai, bo, gero, dena oroko jean beharko da, dena kalatu. Dantzatzen zu, ere? Ez, dantzarik ez. Kantua ja edanik ez da gaizkia. Bai, bi bertxet eta gero kantu uh, batzu batu go. Aizze, mire eta kure joan, segitaren tzat. Mire esker egin itz, adio. E Baizuri... Nola duzu izena? Eukene. Noguaz zira? Zugarra mordikoa. Ah, zuzira jokoetakoa. Ah, lagura bera. Ba, eukene, uh, errepikan, beraz, uh, be, harri gira, ago gilondagera ugultzen. Nola ziste? Bo, bengi date. Esain eh, gaizki ez? Badalana, Esa izki, bai. Esain gaizki, bai, ikusten da entzinamendua, baina, bon, badalana. Hor, uh, udan egon gara peteat geldi eta ageri da berriz erdoildu da peteat afera. Bai, baina, baina ikusti dudanaz, eh, jendeak badak izaiten duen, ez da olako petio petio ahondi ahondirik. Ez, ez, ez, ez, ez, baina, baina, baina, baina, ikusten duzu. Uh, hala, muskildikoa ikusti eta... Zan ziren? Bai, bai, bai, bai. bai, bai, bai biztan da, bai, bai, bai. Eta? Eta batzuk, ganginen, gainera mendik, autogus bat ez, ganginen, bai, ongi, bai, bai. Eta balio izan du, gero, uh, zuendako zuena egiteko? Bai, bai, bai, beti ikasten da, beti ikasten da, bai. Zuk pertsonalki zeiten duzu uh, pastoraluntan? Orduan, ni xatanetan, nantzak, eta gero iratxo, gorrietan. Eta zer da zailena? Uh, xatanak. Xatana <laughs> badira dantza sozialak ere, bai, baina neetako xatana, bai, nuene, undaino lakodantzik egin, eta zinez, bai, zaila teknika unietz, eta ez du badinik hortan aitzeko. <laughs> baina dantzaren ari zinen nago? Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, ez, kolpatua ezan naiz, kolpatua naiz, oinu pikiat, baina horra zinezik ustean berriz argia. <laughs> eta alarei duritzaizu, entzinein duzula xatana horietan? E, bo, ni ni bereziki kolpatua egon naiz, beraz egon naiz instantpa ta geldirik. Orduan ikusten ditut mertzekaintzinatzen eta ni ez, hor e sai laintzaite batez ere psikologikoki mebo. Oraiberritzaxi naiz eta ba, atzemanen ditut hori ke. Seba da lantzeko gehien oino. Hori menturaz? Bai, noretako bai. 5 asteburu baite buruai. <laughs> Etzituz la kontatu baina <laughs> ze. I sizena hasten bai bai. Ba, ere dantzetan elkartzen gara astean behin ere bai, e. E? Egiten ditu mostrakaza parte elkartzen gai. Ala ere ukene gogoandut zurekin mintzatorik errantzinutelarik pastoralaga eginen zinutela. Ikusten zinuten hori zinezko bezala. Dantzu hortziste? Bai bai bai. Bai bai. Egierra na bai. Aztapenean, uh, arraten gino ze sartzen, sartzen nahi garen, uh, kapauleot egaren, eta bai, azkenean hemen gara, bakotxak berea iten du eta eta la, denek bitat emanez, ari da, entzinatzen. Pastorala eginen da, emanen duzue, eh? hori uh, egonen da, baina egonen da ere uh, proiektunek eginduen uh, ibilbide guzia, ezagutzak, jenden elkartzeak. Bai, bai, bai, nik uh, Lengaldean ere batekin solasean, ahipatzen uen, eretako da harremanetan uh, egin ditugun lotturak, eta jada horrekin eretako ala, balio izan du. Bai, zaututugu jende berria, erasenta jende hori denak, eta gero gure Soltzinen ez genitua na herritakoak, lok erritakoak, adibidez Ainokoak ez genitua un zautzen, eta hor hala kontengara astatu ditugu eta harremana berezi bat sortzen da gure artean girona da ikusten duzu bezala Eta, bai, bikainda aldertatekin, bai, geroztak ez errenen dugu, egandetan aukazatuta. Hori <laughs> da? Hiztuak aurte <laughs> <laughs> <laughs> <Orida? laughs> <laughs> bat ez, egandetan hemen izaten, eta gero erraten bot, triste izin da, biteate. Oñoketa, edo. Hala, bai, aztenketa. Pizinara. Bai, zerbait, zerbait asmatuko dugu, bai. Baina dukene, horrein bazkaria duzu eta txalera maret duzu, eh? Barez, barez, bai, bai. Minaskerta, kuraila hon? Bai, minaskatzturi, jo. Egunon? Egunon. Nola duzu izena? Garbine, ikkizarte. Eta nungo zira? Ba, Zaraustarra. Ah, Zaraustarra, ez zira xaretakoa. Ez. Zeiten duzu eman? Zaraustin atur, e, nahi laguna. Eta eskatu zidan, a ber, posiblia neukan honea etortzia laguntzea, pixka bat jenderi eta pierrei eta, ba, guztu, guztu. No, dantza irakaslea zira. Bai, dantza irakaslea oh, naiz. Horrein esplikatzen da. Nah, e, dantzak, ba, du importantzia ondia pastoralan. jadanik egin ziruen hori, eh, eh, noizbait? Bai, egonitzen eh, ere bai, etxalarreko pastoralen, Carmen, eta esperentzia izugarria izan zen, neretzako, eta ordun duen, berriro deitu dit pantxika, eta hori, guztu ondiz, torri naiz onea. Eta, beraz, nola dira saretako dantzariak? E... Onak. Ai? Ai, beste leutan bezala. bakarrik lau herritako jendia elkartzeko dana gauza bat egiteko ba askotan ba pixka saiago da. Eh? Zeti batzuk ezin due hauta bestea, baina hauen orokorrian beste herritako jendia bezala onak. Zer da zailena zurerik eta hortan? Ba e, Ni juten nahiz, e, bueno, etorri nahiz, e, koreografia montatzea, egitea, eta ordun hori eramaten du prozeso bat, eta pixka pasientzia euk iberda. Ez da, dantzatzia, dantza badak baizik, jun behar da egiten koreografia hori. Hori pixka bat kostatzen da, ulertu arte, dantzarilak horrela izan berdu, izan berdu, ez, pasientziakin. Irula urdenean gira guti gora bera, eh, urria haintzin, nola ikustein duzu dantzariak zertan dira tenoreko, berandu edo haintzinarekin? Bueno, beti azken momentuan ibiltzen gehaz presaka, eta <gülüyor> urduri, baina bueno, gaur ja eh, maten du eh, ginde oraintzen saio bat ikusi dezu, eta ja finkatzen, finkatzen, ondo! Presti zango, bost aste guru eskaz dira, eh, presti zango dira. Bai, beti nerbi baina prese ondo gara, dantzatzeko. Esker milatak gure joan. Ezkerrik asko zuei egi, agur. Egunon. Bai, egunon. Nol zirat, nolitzen duzu? Ni Joa Miguel, hola sola. Joa Miguel, zure botza azagutzen dugu, uriogatian, baratze zola, xariz zirelako, baina horrein baratze guti hemen pastoralean. Bai, hirria, beste gai desberdinada. Zeiten duzu pastoralean? Gehenen behituztugu bizpairu paper eta bez, nik alde batetik dut pelio osa bat, bestetik uh, gartxot eta gero hartzen gisa ere. Nola sartu zinen uh, historia honetan? Antxu nahi gabe, eh? deitu gintuzten uh, ja, pintxek, Gerardo Mungiak eta pantxekek deitu gintuzten, tengin nuen bilera bat errikoetxean. Eta pixka tartsirean gogoa honitz eta ilusio honitz, eta behin Naiko fiteko honturatu ginen lana hundia zera zugarra burdikotz eta hortan zen saretat. Eta pixkanaka sartzen za, zutuz urstein bertzelan dela eta darrean per, bururain osartu ga, osorik. Eta hor, hiru bai, urdean zizte eranen dugu, e, zertan zizte ongi zizte, tenoreko zizte? Ez dakit, bat zuten dudzen zen, gibelke abilki gaila, bertzatzo gartuz ez ez, ungi ga, baina no, beldur pixkaten baten du. Ta... Genera ikusitugu arteun muskuldiko ze zeipulita zen, ze gaiderte zinungiena da fiskat horrek presio fiskaten baten gaitu. Simon behian ikusten izan ziren? Bai, izan ginen uh, pues pastoraleko h, mm, buskandanat izan ginen ikusten elkarriken. Ezagutzen Zag, ba, zuen pastorala sartu hartu intzin uh, historia honetan? Bai, bai, urtero gaten ez, suretik uh, uh, ukuste da. Bai. Uh, zuk sehatz uh, maten susta Elena zure, zuk, zure lanetan? E, berdela orren aunitz. Eta zentratu egon, eta ziurtatu, ez eta zitendugu ensaiuak amagostegun etaik, eta horretu e, momentuntan da, bestean da, eta genero badire leikaldi desberdinak, baina non ikusten dutzu batalak, eta badire batalak desberdinak, eta hortan beldurtzutzea batalaz trompatzea. Batalletan hor, zira lehena hori, hori erraizenduena, eh? batalletan hori zailtasunak edo zainaraz. Hori da, eta gara bat ere kantatzean ikastut behinik kantatu <laughs> eta eskatko gorde ritmuak eto hori denak. Kantatzea ere zaila zuretako. Azki zaila. Hori Or, behar duzu asteburu bostazte dira, hori behar duzu Bai, dudik, abe. <laughs> Arejoa Miguel, mire eskertak, hori Bai, mire eskertu eri. Egunon? Bai, egunon. Nog zira? Itur bide, Iban. Nungo? Zaran bizi orain, baina berez... garen du duxarakoa, eh? Ai, bai, bai. Zer, uh, zer egiten duzu, nola chartu zira historia honetan? Gauza, du ze izan da, nien haiz estapenetik chartu ege egan... Ba, baititut beti eguneruko e, e, e, komplikazioak ere, baina zen... Pastolara egitean nire entzatara, baina... Gogo bat hasteaz nire amaa suberotarra da, baina bernuena lare, Nire eh, kurrikuluman sartu pastoral bat egitean ere bizian eta ora para daukan dut egiondoan itzute zut zen zugarramodin eta ikastolanen zen buraso batek ja motivatu nau eh, basikien manitola eh, antzerkia egiteko gogoa eta dantza egiteko ere erregistasunak horiano ara gogos sartunautet eh, eh, zugarramodiko pastoralan eh, pizka berantean baina azkenean denbora hartuz, dena de, de edizten da egitea. Zenta egia da, gehienak ez bezala, zu dantzan dantzari azira eta antzerkian ibili azira ere beraz baduzu esperientzia hori. Bai, ordan, e, diurztuki e, ez nuen bat ere barnetik, kanpotik ikusia nuen, e, haunitza aldiz eta egia erran e, nirentzat garrantzitzuena pastoral batean bizten da dantza eta kantuak eta astapenean, dantzara joiteko gogotxu go joan nintzen eta gero ikusi dut bazirela erripika haino ah, askoz gehiago eta ba, nola emantzidaten ere beste rola bat ere pasuen aritzeko e, nire burua, nuen gehiago ikusten bi tauletan ahalitzeak azkenean antzerkia ere bada, azkenean maiten alda ere taula gainean e, gogiak... E, taldean behin nahiz ere, zirustasun or, e, gehiago behar da ere, eta beti patzer bada bagnetik e, ikustea nola egina den pastoral bat. E. Azkeneaz, da giten duzu? Hor <laughs> den hor, e, gogiak taldean nahiz, hor den do de lang inkisi daurean nahiz. E. Ah, zuzira. Euskararen alde eh, kontra egonden eh, eh, egonden eh, frantxeas eh, bat. Ara. Eta bere zirki e, historioan esaktoa. Hori da bai, gainera sorginen bat dute ere e, fama bat ementzu dut garaiguziak bak natuko duela pastoraloktan, gainera leize baten bagnean, gainera horrek emanen du, egino sugeiago garriei eta doelanko gizaren da horiek guziak hauspo e, e, azteko. Zailatxe manatzen duzu edo zerra garratxe manatzen duzu zailena zure Zailena da, da konzentrazioa eta eritmoan izaitea denak elgarriken. Taldea ondia da, eta azkenean ez da hor zinez taldeko lan bat da. Ez da, ez da bakoitzaren antzerkian baidan zan ikusten ik, ikasi izan dut bakoitzaren performentzia da. Hor aldiz denak dugu rol bat, baina elgarriken dugu izan behar. Gira zinez talde, talde batean eta... Hori da zailena denak elgarrekin partitzia eta denak uh, erginu berdinan joitea. Horak gila gila ondakera erigira okiltzen, ahal ere. Obetuzizte horretan, ari zizte? Bai, gira ergan uda, betiko onbikatu da bezta guziekin. Ez dugu lohtzen denak biltzea erripiketan udan jendea honizkan kanpoan baita. Ari gira pitxaka pitxaka. Uh, kolore hartzen ari da, gure pastorala azken momentuan dira de, detailiak uh, finkatzen eta hor, uh, petxatzen dut, ugirako uh, uh, presti izan ingirela. Eta batzuk uh, zerotik abiatzen dira, eh? bai kantuan, bai dantzan, bai dantzerkian. Bai, hori da ere zeltasuna bat zuen zate, ritmoa ez dute, koitzari laguntzea erritea, obe duzu hola, uh, kondatzea buruan, bat bi, bat bi, eta dira, o, teknika batzuk uh, Bortzaz ez dugunean de, deus, deus menpeeratzen, saiatzen gira laguna laguntzen azkenean, eta egia da batzuk saintasun gehiago dituz, eta nik uste lan gehiago komin izagila. Gusiko ez da maiten duan, baina ikustunt baiko gazirela? Baina bai pistan da, beti, beti baiko gana ez, nahiz eta pastora ez hemengo... E, kulturean saktua, ansaktua junta e, denek baituzku baitugu egoak eh bai euskalerrian eta eta e, denek du jeetuntem sala horki oh, e, e, kikitan egin e, denek e, joan gidea pastoral batera ta eta zure zebean duzu, pastorala egina hori da bai hori falta nuena mi eskeri ban eta gorean mi eskeri Egunoan? Gai, zurie... Nola izan dauz? Begoña. Begoña. Mon Pastor ari dira errepikak egiten, baina barute, bazkaldu ere. Bai, bai, indarra hartu beute, gaixo, lan haunitzi eta indarra hartu beute. Eta hortaz zuhar duratzen zira? Bo, bertze batzuk inbatean, eh? denen artean iten dugu lanak. Zunungoa zira? Hemengo azugarra mordikoa. E, Igan de, ama, ama bazkaria? Ez, ez, bakan hau, baituan itzen maiatzean dola, Eta bueno, badietxandak, badietxandak orduan baga jendean dana bat, eta bai, bizpairu aldiz edola irauten duen demora, demoralia udena, ensaioen demoralia udena. Da pastorala laguntzeko manera bat ere? Hoxe, hoxe, hoxe. Zuek ere egiten duzu pastorala? Bo, pixkat, eh? errexaua erre da gurea, baina, bueno. Bez, bestela baduzu, besterik egiten duzu, dantza kantu edo? Ez, ez, ez hau bakarrik. Se se madt seman lagun una e cobertura prestatu? 60 lagun 50 eldu eta 10 bat aur fiskao itibieti. Bai. Eta nola moldatzen hizte? Ongi, ongi, ongi. Non Un... karta, bai bai. Se mad lagun hiztea prestatzeko. Gaur hiru. Hiru? Bai, bai bai. Hobi. Zer, zer bada gaur jateko? Gaur tomate salada ta marmitako, atunaina eta gazna, postretako. Bai. Zaten horretako eta horrez izte? aldean, bai, bai, bai. Bietan jateko? Bai, oize, oize, nahikoa. Ondoko txandak berez egimertu zu duaz? Bai, urrian hurrian nahiko naiz, Urria astean berriz, bai, okay. bai, bai. Zer diozu uh, proiektu ontaz? Ungi, duritzen zei gauza ederra, gauza ederra, gainera alde guzietako jendea bada, parte hartzen duena, eta gauza ederrai duritzen zei aski, bai. Ezagutuzu jendeberria? Bai, bai, bai, ezagutut bai. Nungoa adibidez. Itxasokoak, gainoakoak, gipuzkoatik torri dinake bai, eta da estimatzen da. Hemen guti ga, herriuntan, orduan estimatzen da laguntzerat etortzea. Degoina, ezagutzen ziren pastorala lehenago? Bai, ikusia nuen etxelarren nintzutena, Elizondon eman zuten aldi hartan izan ginen, bai. Eta hemengoak nola ikustintuzu preste do? Ungi, bai, izan hitzen saio batean, eta eri guztatu zitzaiten, bai, bai. Bo, begonia, baka nintziko zaitut bazkaltzen ari, ari baitzira, esker eta segiola. Zuri, inesker gauza bera. Egunon? Bai, zuri Nol zirazu? Elena. Euken ekin intzatuak gira, zu Elena Aizpa. Elena, zuzu, ramordikoa zira, e, egiten duzu du, zerrola duzu pastoralan? Bai, e, pastoralan gorria naiz, iratxo, Eta baitare atana dantzaria. Non ara moldatzen zira? Ongi. Ongi. <giri> zera sauritu naiz baina. Azure. <giri> <Ai, giri> Ni bai gara bakar batzu gai. Menu mo pentsatzen dut hilatuko bai, Zaila Saila sailatza kausitzen duzu? E, zaila sailaz edantzak edo dena. Dena. dena dantzak eh bistan da eskerra osatuak xiburuko dantzetak eta ordan desberdinda dena saltota istorio. Baina gero, bo, eh, ongi pasatzen da, gure hartan giro pulita da eta gero mostrakak ere bikain. Bai. Eta kantua? Kantuan ere bai, bai, bai. hortan de, denak gaitzen gai. Bai, bai zaila ere edo. E, batzuk bai, kantu batzuk zailadia desentaziriola melodipika bicia guretako baina menongi. <laughs> <laughs> Nola errantzinen zak eziste berantean, tenoreko edo aintzi nauzue. Ainzina ez, <laughs> <laughs> baina pentsatzioten hori zizain gehiago da, bai. Baina, no, baina. Elena Bestalde, zuk egiten duzu ere uh, promozio lanak, zenta pastorala egitzea zerbait zarbaita, uh, zarbait minak gero jakinara zi behar da. Hori uh, guzia, nok egiten duzu, matzizte eta nola lan egiten duzu? Egi eh? harran ez dakit zenba garen, eh? baina hala, eh, baina arduratzen ez nahi behar zuzare sozialetaz, bat kontu bat Instagramen bertzea Facebooken, Gero web horriare egin dugu, guantxe berriki argitaratu duguna, eta hortaz... Nola da? Nola da? E, ba, Izigarri pui gita, ez? Izena. Iren behar nuen, da. Iru bebikoitza, puntu, pastorala, puntxu, eus. Hala. Bai, eta horri ikusiko duzu, bapitxate... Badateztu batola sarrerak izabeno gero horra gertzen gara ari, ari zale guziak ikusiko duzue bakotxaren kargua zein den, eta nongoa den, eta gero gure berriak, prentxan agertu diren estekak eta ere bai, eta horri izanen da ere sarrerak erosteko ba, esteka, bai. Jut ere berriki bideo bat zabaldu duzue, eh? sarrer sozialetan, nok du ongi gina da. Bai, hori egindu etxalartar batek, gazte batek, berak e, maite du lako ekitea, eta torri zen, eta berak egina du, bai, eta epitiatu gure promozio egin dugu bai. Eta altxamaten duzu, hasi e, dela pixka bat ezagutua izaiten e, Magirean tragedia hori, hori no, ez oi no? E, no. Bai, hori hasi gara, e, zera, muskildikoa pastu arte ezkin nuen deusatera nahi, eta hori muskildikoa pasatu delaik hasi gara, bai hori, hori borria, afixare, A dugu eta hasiko gara orain denean barna ba fixa edatzen ere bai eta orain hasten da ordan Bai bai orain gara bai bai bai Liburuzkak ere ba dira pastoraletan eti zu okupatzen zira Bai eh prestatzen ari gara ba uxe, pintxek, idazleak berak egin ditu testuak eta ba, bertsatu itzulpenak, eta ni gehiago ai naiz ba Arizale bakotxa bere kargoa zein den, eta zein etxetakoak, eta zein herritakoak eta mo, or, or, hola, maketazio lan oietan, eta kipitapako ekin. Zon bat ale aterako dituzue? Eh? Ez dakit horrekin aigin, en bat edoela. Bai. E ez ez. <risa> <risa> ez, ez ez. Eta gero egunean berean ere, eh, maun beharko da lan egin? Bai, baditugu... Bo, lan batzuk da identifikatuak, lan talde batzuk, eta horri jendeak izena manen du, e, lau herrietan bilatukotu olonrezak eta lanak banatukotu. Zukeriatza maten duzu, holako e, ekitaldiak beli dutela herria e, egiteko? Bai, arrunt, arrunt, bai, bai, unek e, xareta neruzte zola tinkatu du ongi. Bai, bai, bai. Ez, ez zaututuzu jendeak, etzin dituenak zautzen? Eta bai, ahinoarrak batez ere, esara eta... Deneko nire dene, hartu dene, zuen ez dira, ateratzen ahinoatik, gara? Bai, bai, zautzen ahinoarrak bai, eta bai, atera die bai batzuk, <laughs> ongi, ongi. Bon, Elena, e, bost aste buru, prestizan entzizte, bost aste buruan e, egiteko. Bortz aste buru <laughs> uste, bai, nire kalkuluak nagoa dira bai. Dinen kontatua, baina, bai, inen dugu, inen dugu. Zait. Bai. Mile esker eta kore joan?